Hej och varmt välkomna till det första riktiga avsnittet av The Fucking Generation Alltså fucking med A, mamma behöver inte oroa dig att du sitter och svärar här i, <laughs> in public <laughs> Jag och Alexandra Öster är här, förtroendevald från Jönköping Och jag, Kristina Kato, verksamhetsassistent med ungdomsansvar också mm. från Jönköping Jupp yep. Och jag är här, Daniel Söderberg, talar vi ombudsman och ungdomssekreterare i Stockholm mm. yes. Super! Idag så har vi ju ett fullspäckat schema Vi ska bland annat prata om vad som har hänt i sommar Vi ska också gå in lite på Alliansens förslag om inträddsjobb Men jag tänker att vi börjar med vad som har hänt i sommar, eller vad tycker ni? Ja Vi körde ja. först, mju mju lite mjukstor Det har varit sommar. Nu, det är det har sommar, nu är det höst, mm. det regnar och solen skiner inte längre jag visste bara det i sommar. Eh, I alla fall. Kristina, var du i sommar? Ä jag har inte hostat Väl host. Ja, eh, i sommar har jag har haft en sån festival sommar. Så. Ja, jag har festivalat väldigt mycket. Jag var på Ellen Roots Lite så spontant mm, bara, mm. Typ tre dagar innan så bara men Det är klart jag ska åka Det mm. fanns inga biljetter kvar Men vi gick att lösa dagars Så då drog jag dit mm. eh, Jättekul, verkligen Sen så var jag på Emma Boda-festivalen mm. Och där var jag med Ello eh, Och jobbade det. i ELOs tält Och jag tror vi kommer det. prata lite mer om det sen mm. Så jag lämnade det där Sen åkte jag Eh, också till England på en festival Som heter Rebellion Som är en riktig punkfestival mm -hmm. eh, Jättestor punkfestival Massa band som spelare mm. eh, Och väldigt mycket punkare eh, Så väldigt <laughs> roligt att se Typ så här. 70-åringar med gröna tuppkammar Och sånt Va? Alltså folk som verkligen är true punkare Nej, 70-åringar Har <laughs> Håremens hår tänker eh, jag alltså, ja, men det var, det var väl, alltså det var och det var inte bara en sån Utan det var många liksom. okay. eh, Och man kan säga typ att medelåldern var ganska hög På den festivalen eh, Det var liksom de som var med back in the days liksom, De äkta punkarna Så, wow. så att det var väl typ så här 30 år uppåt Såklart några wow. yngre också ja. Men eh, men så det var kul Och sen så är det också så att jag har Min son eh, varannan vecka mm. Så att de veckorna som jag hade honom Så passade jag på att ta det lite lugnare mm. Så vi hängde mycket ute på landet Och mm. solade och Klappade badade korsor. Och lekte med andra barn Och, mm. och, och ja, tittade på korset Det är kontraster. Verkligen, men det, var ju, det är det som är så härligt ja. eh, Alltså att man kan eh, Göra lite av varje mm. Så mm. Men eh, väldigt mycket festival mm. Men det här med Emma Boda, såg du några bra band i år? Eh, på Emma Boda, ja, alltså. Vi jobbade ju eh, i Ellosthälp på dagarna. Mm. Så att, eh, det var ju, alltså kanske. Det är från klockan sex och framåt Som jag kunde se band så mm, För att, mm. det var ju så här, Ska man vara i Emmaboda och jobba på Emma Boda fest Eller utanför Emmaboda mm. festivalen var fest. Men då kände jag så här Det är klart jag ska gå på festivalen ja. också Så att, ja jag såg Jag missade mycket men jag såg en del Jag såg Rain Om ni vet Nej, om det. så här, typ syntbrud Hon är så himla cool mm. Alltså det var så bra Hon har verkligen bara typ Gått mot strömmen och tagit sig synten som typ inte är så himla cool nu i tiden och så mm -hmm. hon bara så här, fast jag älskar Sint som mm. bara kör på det så här. Mm. så det var hon är ashård och mm. det var skitbra sen såg jag The Rude faktiskt också. Mm. Eh, de har, det är en så gammal 90-tals skit. Sandstorm vänta, den minns jag. Ja. <gåll> Och det är liksom deras enda hit som de har så att de, som hela showen liksom var ju om, om de hade spelat den sig i mitten eller någonting. Så hade ju folk bara traskat därifrån. Mm. Mm. <laughs> Lite så tyvärr. Men så att hela showen byggde upp mot den här låten. Liksom. Mm. De samlade in den här låten i de andra låtarna. Mm. Och sen så när de hade spelat in timmen så körde de Sandstorm. Och då var alla helt ja, det kan eh, jag eh, i extas. Liksom, för att det, mm. var, det var ju där de hade väntat mm. på. Så här. Men så det såg jag. Sen mm. var det väldigt mycket som jag missade. Mm. Jag missade Crystal Castle. Så jag missade Leo. <laughs> Men jag tänkte på liksom, hur var snacket med folk med folk på festivalen och sådär. Mm. Ja. Var det mycket bra fackliga samtal? Ja, det var det. Vi, vi hade ju vårt tält där där vi hade Eh, fri tillgång till vatten och sittpuffar Så man mm. kunde vila sig lite mm. eh, Och vi, alltså, som sagt, vi var inte inne på festivalen Utan vi stod utanför mm. Så eh, det är liksom När festivalbesökarna ska gå till eh, Ica eller Systembolaget Eller mm. till parken, det är jättemånga hänger mm. eh, Så passerar de alltid oss För vi stod utanför Folkets hus där eh, Så att, eh, Vi delar ut festivalkitt Eh, som innehöll så här rengpoms och kondom våtservetter mm. eh, vilket ju var väldigt poppis eh, <laughs> och eh, lite annat smått och gott, lite så Eh, Bollsätt sådana här. Mm -hmm. eh, vi har en strandpingist. Yes. Ah, strandpingist yes. eh, sådana saker delar vi ut. Eh, och eh, ja, folk kom ju liksom, för vi hade som en liten lounge där med musik och sittpuffar och så och Så folk kom ju och satt sig och hängde. Liksom, och så börjar man snacka. Och vissa, alltså det är ju mycket ungdomar liksom, Det är ett perfekt ställe att träffa unga på, som vi kanske inte når ut till annars mm. Mm. Eh, så att, men många som jobbade, många som var med i facket och hade koll på läget och bara ville snacka lite med oss, mm. Mm. Eh, vissa som inte hade så mycket koll, men eh, hade det sen när de gick därifrån mm. så att, eh, det var flit, flit bra vibbar mm. Mm. Mm. i, i LOs tältet wow. okej, skönt att höra att det mm. fick något gjort Absolut. det är det viktigaste när man när man är ute på grejer, att man faktiskt får prata med folk också Ja, och Jag just tänk, framförallt unga då. Ja, gud, ja. Jag tänker på Dreamhack så var det ju nästan... Var det typ samma upplägg på Dreamhack, eller hur? Det ja. var ju på båda. Jag var Dreamhack, på Dreamhack var ju i juni. Dreamhack var ju i juni. Eh, Dreamhack var ju i juni. Och eh, där har också LO då, en monter. Eh, både på Dreamhack sommar och eh, Dreamhack vinter varje år. Men så eh, Dreamhack sommar... Eh, det är en monter mm. eh, Med också massa sitt puffar mm. eh, Sen finns det fri tillgång till kaffe Vilket jajamän. är väldigt eh, populärt Med koffein till alla mm. gamers Hade ni Joltkola? Eh, nej, men det hade de ju fixat själva Alla gamers ja, så, ja, så, eh, så <laughs> men, eh, Jag Tycker jag att det roligaste som fanns I vår monter var ju 500 kilo bananer Ja, ett halvt ton med odibbat. bananer Vem fick den idén? 500, vad ska jag på Dreamhack? Ja, 500 ju, de bananer de, yeah. de sitter ju där och gamer och gamer Och så får de i sig så himla lite näring ja, Och det är, är då bättre än en banan um. Så kaffebananer mm. Och jobbquiz Just det ja, den var ju väldigt populär. Ja, ett, ganska enkel, en ganska enkel Men inte för enkel tipsrunda kan mm. man säga Eller mm. quiz eh, Med såhär, ett kryss två frågor eh, med Till exempel så här Vad är ett kollektivavtal? Mm. Och så är det såhär, Ja, är det buss <laughs> <laughs> Och, och sådana ja. olika svarsalternativer. Mm, mm. Och så kunde man göra det quizet och så kunde man vinna fina priser. Jajna. Så det var väldigt många som fyllde i det här quizet mm, och, det var det. och var med. Så att efter att de hade besökt monten så hade de ju väldigt mycket mer koll på hur vilka rättigheter de har i arbetslivet än vad de Stämmer. hade innan. Hade men dream måste jag fråga. Hur mycket liksom pubertet luktade det? <laughs> eh, ganska mycket. Alltså, jag hade mått det om jag hade en klädnypa över näsan faktiskt när jag gått in där. Då var vi ändå inte inne i liksom, salarna. Vi såg ju ändå utanför, men det alltså det luktade ju inte. Nej, alltså första dagen är väl okej okay, så där. Mm. Eh, men alltså, ju längre tiden går, ju mer så ökar liksom dofterna Men eh, värst är det om man går in i hallarna då eh, Men som sagt monten är ju liksom oh. utställningsdelen Så att man är lite förskonad där mm. eh, Och eh, nytt för i år Eller ganska nytt för i år tror jag i alla fall eh, Eller i alla fall så stort som de hade Var att de hade en utomhusdel också Just Så att de hade någon scen Och lite tält mm. och sånt eh, mm. Utomhus mm. Så att eh, där kunde man komma ut och få mm. lite frisk luft Och lite sol och sådär Ja mm. eh, men det var bra, bra stämning, bra tryck. Gud, ja. Det var flera olika förbund på plats mm. i Monten. Jajamän. Men på bra stämning, jag hörde att ni hade haft riktigt bra liksom, röj på Pride i år. Ja, Pride. Äh, ja, vi har, eh, vi har varit eh, på Växjö Pride var vi i maj. Det var ju inte i pride you, ja. ja, jag Alexandra, vi missade inte en Pride. Nej. Eh, Nej, men vi... På, I Växjö så var det liksom ganska såhär... Perfekt på det här idag. Sol, mm. konfettiregn. Mm. Äh, inget vanligt regn. Utan. Jag hade dock skoskov. Ja, ah, okej. Okay, mm. ah just det. Ah. Mm. Det är... Inte för att det är viktigt. Nej. Var det, det var den, alltså. dåligt. <laughs> och det kan vara så att vi... Att eh, både jag och Alexandra är lite Tidsoptimister så att ni kanske var Lite stressade eh, där Men ja. eh, sen är vi väl på plats och det på bra ja. Jönköping det där. Det är också Bernys första Pride ja. Han hade på sig så himla fin liten Pride-slips Den kommer jag alltid ha är då Alexandras hund ja. han är också med, han är väldigt tyst idag Ja, så Bernie Sanders ligger just nu och sover <laughs> mina fötter, det känns härligt ja. oh, wow. Han kommer att slicka på en ibland det där, på, på Ja, fingrar. det är alltså ingen som hånglar här Utan det är bara min hund som Men Ja han var med som maskott mm. i både Växjö och mm. nu då senast i Jönköping Jönköping mm. var ju bara, det var ju förra helgen Blir det väl, För förra. Ja. För, förlåt Jag har precis återntat mig För Förra helgen mm. um, Den 26 augusti var det Exakt mm. Och uh, Ja, wow. det är så här Alexandra då har ju, har ju Bernie Sin hund yep. Och han skulle ju såklart med, yep. inga konstigheter Han varit nej. innan, han är bra ja, en ja. Pride-besökare mm, mm. eh, Och jag hade då med mig min son eh, mm. Han är eh, Snart fem år gammal eh, Han är ganska lugn och ganska lätt att ha med så här. Och Pride är ju En, en grej för hela familjen mm. Så att det kändes rätt självklart liksom mm. Men sen så hade jag en bekant också Som jag tyckte skulle följa med ni mm. eh, Nyinflyttad, i och, i nyinflyttad det e är men eh, hon har aldrig gått till Pride, så jag sa, men det är klart du ska med oss. Mm. Eh, och så undrar hon, kan jag ta Kom med... t-shirt. <laughs> jag ja, vi har t-shirts, vi har ja. grejer liksom. Klubbor. flaggor, men eh, hon, hon vill också med sig sina mm. barn. Hon har två barn, en, en femåring och en treåring, två och mm. ett halvt, tre, någonting, Och också en hund då. Ja. Eh, och eh, ja men jag tänkte Men det är klart, ta med kidsen liksom Och sen så samma dag skrev hon väl att jag tar med hunden också mm. Och det vi inte riktigt hade insett Var väl liksom, att vi var tre vuxna På tre barn och två hundar <laughs> eh, Och vi skulle samtidigt då Jobba med att eh, liksom, eh, Få ut vårt budskap liksom, eh, Varför det är viktigt att vara med i facket oh. Och att facket gillar Pride Så vi hade ju liksom massa material med Som vi skulle dela ut till folk Och eh, alla de här barnen och hundarna då. Men, och sen så när vi liksom väl då börjar gå i, i liksom paraden så det är jättegod stämning liksom. Ja, och vi gud. bara, åh shit vi hann med typ mm. för att det var knappt att vi hann med till att liksom gå när vi skulle gå då. Mm. Eh, men det är skitbra liksom, vi blåser så Visselpip och häggar och liksom Ja, och så samtidigt liksom, eh, bara, ja, men vi kör våran mm, grej liksom, mm. dela ut grejer så här. men det är för mycket bara att ha koll oh, shit, på alla de här barnen och hundarna som ryker oh, ihop och, oh, och barnen bara kaosar och orkar inte oh, gå så vi får bära oh, dem och oh. ja, så där. Men så det var kaosigt, men då är eh, var det så att eh, en eh, en folkebuss körde vårt släp Alltså mm. block i paraden så här. Eh, Vi hade ju liksom ett, En ljudanläggning då mm. på släp så här. Eh, Och då var det En, alltså en, en skitcool orange folkebuss Från, <laughs> oh. från 70-talet oh. som, eh, som körde det här släpet ja. eh, Och jag känner ju han Som har den här bussen mm. och som körde så att, Och det är också så att min son har fått åka med I den här bussen, mm. det var lite en semesteraktivitet mm. Vi gjorde i somras mm. åkte och då köpte glas mm. eh, Med den här bussen, så han var så, här, Men jag vill åka i bussen, Eh, och jag bara nej gubben inte nu. Liksom. Mm. Nu ska vi gå i Pride här. Mm. Så här. Eh, och så är det någon annan från byggnad som säger så här det klåt att åka folkebuss. Mm. <laughs> så jag ja men ah, det vore ju faktiskt rätt smidigt så jag bara slänger in honom Jajamän. i bussen mm. så han fick köra. Mm. Eh, min femåring mm. <laughs> han satt med också. Eh, och sen så var det så här, den andra killen då som ju också var fem år ville också åka mm. folkebuss. Så vi slängde in honom också. Mm. Så att då fick ju de som var i bussen då det är lite mer svettigt oh. så. Men vi blev av med de två oh, så då var det var vi... svettigt som vi var Så då äh, var vi ja då var vi kvar med ett barn och två mm. hundar mm. Och då lyckades vi, <laughs> ja, då lyckades vi liksom Gå hela varvet ja, runt <laughs> Växjö Pride alltså Nej det ja, var Jönköping, jönköping. jönköping. jönköping. jönköping. jönköping. Ja. Det var Jönköping mm. alltså jag var Det jag, jag var mest nöjd med jönköping var att jag lyckades få Den här treåringen till att bli en girl Woo en vad är girl. det? En woogirl är en sån som är så här, woo. <laughs> alltså jag gick ju, ja. efter ett tag vi ja, vaknar oh, början till här efter, vi gick ju, När vi gick i tåget så är det så här, ah, ropen skalla, kärligt Och så ropar man ju den några gånger Och så när, när det är klart så brukar alla säga så, så här och jag ropade ju Och så wooar jag ju efteråt, som alla andra Och då gick jag och bara Så efter ett tag, så, så liksom, När jag woade så tittade de på mig Och så sträckte de också upp armarna, bara woo. <laughs> Alltså det var ju det gulligaste lilla wooet jag hörde Och sen när jag började skratta så märkte jag att, att jag gillade det Så då fortsatte hon givetvis att det var så här: vi var så wo Så hörde man den här lilla Ay, Gud det var så himla, ja det Aa. var det bästa jag gjort Ja men det var skitkul Vi hade Vad verkligen det? skitkul, det var asgod mm. eh, Och vi tyckte det kändes självklart liksom Självklart ska alla kids mm. och alla hundar gå med i paraden liksom Gud, ja. eh, så det, det var skitbra men vi hade det himla svettigt alltså. ja. Var, var du på Stockholms Pride eller? Alltså jag brukar vara där men eftersom Det var så förlossningstider ah. så, så missade jag det här året Men Ja så har varit lite speciell sommar för min del Jag har, mm. har liksom inte varit så här Ja men jag har inte lämnat Typ Stockholm så mycket Jag har hållit mig väldigt nära hemmet mm. Men jag måste säga att det, det låter ju sjukt pepp liksom Det här Bäcksjö Pride och Jönköping Pride mm -hmm. Ja mm. verkligen <laughs> <laughs> Okej, okay, super. Vad, har vi missat något som har hänt sommar? Du har inte gjort så mycket fackligt sommar då. Nej, alltså Nej. jag har liksom varit föräldraledig och hängt hemma och, och mm. sådär. Men eh, det har ju varit väldigt mycket med. Eh, alltså det har ju varit mycket liksom diskussioner. Typ-alliansen har ju eh, kommit med det här förslaget. Mm. Inträdesjobben till exempel. Alltså jag måste erkänna att jag har eh, inget så bra koll på det här. Jag tror ju många kan... som jag tror ju många som liksom inte riktigt har liksom uppfattat och känner till det här förslaget och så och det jag menar är att det är ett ett ganska stort förslag som de har mm. kommit med och mm. det finns ju en seriös risk för att de får makten liksom mm. eh, alliansen och, och med stöd av Sverigedemokraterna och sådär. Så att, och de har ju kommit med ett förslag som är ett jättestort hot mot, mot facket ju mm. eh, och det här var ju små slutet på sommaren ja men inträdes jobb i alla fall typ eh, unga under 23 år och nyanlända och mm. klart, väldigt stor grupp det här, <laughs> unga ja. under 23 år och nyanlända, men då ska, då ska man då få jobba för 70% av lönen och 30% det det är utbildning, oklart vad den här utbildningen ska vara För det finns nämligen inga mm. direkta krav Eller liksom kriterier för utbildningsdelen Så i praktiken så är det ju typ Sänkta löner med 30% Speciellt då i arbetaryrken där lönerna redan är Väldigt låg och mycket deltidsproblematik och så. Uh, Vänta lite nu då så, Jag är ju 22 Skulle jag då gå in i den här kategorin Att min lön skulle sjunka med 30% Ja, så om om om om du så att säga om man skulle söka jobb och vara 22 år så skulle man absolut kunna vara aktuell för det. här. Eh, och det är ju nu är inte förslaget liksom verklighet men det är ju det är ju samtidigt eh, väldigt ett skarpt förslag liksom, från fyra partier liksom mm. eh som är ju... allvar. Alltså pur... nej men förlåt <laughs> pur... nej men snälla. Men sen har ju tidningen arbetet gjort en ganska bra uppställning här på Eh, liksom på hur hög lönen skulle bli då i 10 vanliga arbetaryrken med, med alliansens förslag. Och eh, ja men om man då tar till exempel en, ett restaurangbiträde mm. som ju idag med, med lägsta lön har 15 726 kronor i månaden heltid. Mm. Eh, det är en hel del som, som går på det liksom, mm. den lägsta lönen. Mm. Då skulle lönen bli 11 8 kronor. Ja, Gud, Eller till exempel... Eh, Detaljhandelsavtalet, alltså butiksbiträde, lägsta lönen. En hel del som ligger på, om man jobbar helt då, 19 919 kronor. Och med alliansens förslag så skulle lönen bli 13 943, spänt. Svårt att klara sig. Det går typ ju inte att leva på. Du kan inte leva på den. pengen Okej, okay, men nu tänker jag på en så här. Lägenhet är det första jag tänker på. Alltså, hyrorna just nu är ju. Om man ens lyckas få en lägenhet så är hyrorna alltså grova. Jag lyckades ju tack och lov få en lägenhet på 20 kvadratmeter som jag betalar 3.9 för månaden. Om jag då skulle få en lönesänkning eller om jag skulle byta bransch och få en lönesänkning med 30 hur alltså på vem, vem ska det här ens gynna? Jag tänker så här, är det inte ungdomar som aj, aj. Jo men det är ju verkligen branscher också där det här skulle vara aktuellt. Alliansen pratar ibland om de här enkla jobben. Och det de pratar om är enkla jobb. Det är ju arbetaryrken som ju sjukt många har. Liksom. Som ju verkligen inte är enkla arbetsuppgifter. Men det nej, är mycket... det är så förvirrande. Vad är ja. enkla jobb egentligen? Liksom. Ja, nej, men typ arbetarjobb. Så. Ja, men jag tänker att det är ju inte... Till vem enkelt? som helst till, Om man tar till exempel, jag jobbar i butik Innan, eh, om man jobbar i butik Det kan inte vem som helst göra eh, Det Nej. krävs liksom att man har en känsla För service <här> ja. eh, och Om man ska vara en bra säljare ja. Så krävs det att man liksom ska göra en behovsanalys Och se mm. kunden mm. och vara till mötesgående mm. eh, Så att det är inte Någonting som vem som helst kan göra Många kan göra det, mm. absolut Men inte vem som helst eh, Och hur enkelt det är Ja det är ju liksom men, det, är ju väldigt, det är ju verkligen jobb som kräver sin kompetens Jag menar Gå in och vara vårdbiträd en dag Eller, eller jobba som, som barnsköter Det är inte nej. enkla nej, jobb Eller jobba i detaljhandel inte. Eller på lager eller vad det kan vara verkligen. Men jag tänker på det, det de vill liksom, Det är ju att vad få, få ner lönerna För då, då ska fler människor få jobb Det är det de säger Men på ett sätt så kan man ju fundera på så här, Vad skapar jobb liksom, Är det ett, en efterfrågan på att anställa folk Eller är det att anställa får sjukt vad skapar jobb? Ja men precis, men vi har ju sett det där liksom, med den sänkta restaurangmomsen. Ja. Oh. Eh, alltså det skapade väl inte så många jobb eh, sen när man väl tittade på det. Nej. Mm. Eh. Jag jobbade inom restaurang då faktiskt Jag jobbat max. Mm. Det var ju inte så att vi fick eh, fler, fler arbetskamrater. Eh, jag pratade också med, um, under facket var ju, det var ju med LO också, så då åkte jag i med två byggnads, um, engagerade säger man så. Ja, i alla fall, <coughs> det var från byggnads. Uh, och de berättade det här med rut- och rotavdragen, att... Um, det blev ju en sänkning så att det skulle bli billigare för folk att eh, anställa snickare och han, hantverkare och allt det här som jag är inte helt under på vad som går måste gå in under den kategorin. Men eh, att det i alla fall ledde till att eh, snickare och de här företagen höjde sina, sin kostnad med det som sänktes typ. mm. så att det gick liksom, om vi säger att det kostade 200 kronor i timmen och hyran eller, Om vi säger att det blir 200 kronor billigare för, med, med rotavdraget Så höjde de också 200 kronor för att, Så att det liksom blev liksom ingen skillnad egentligen så ja, typ de det ut ja. ja. Men det är ju samma sak med, med de här liksom Som alliansen då har föreslagit nu Inträdesjobb, det vill säga 30% lägre löner i många arbetaryrken för unga under 23 år och och oklart exakt hur stor den här gruppen är men det handlar ju om sjukt mycket människor mm. och jag menar, det här är ju, det skulle ju leda till lägre löner mm. vad skulle innebära det? det innebär ju att arbetsgivare betalar ut lägre löner mm och antagligen så kommer ju en arbetsgivare vilja fortsätta tjäna pengar. Mm. Det är väl huvudsyftet mm. till att mm. man typ driver sin verksamhet. Mm. Så att man skulle anställa fler än vad man behöver, mm. det är ju ganska lite som talar för det. Mm. Någonstans ja, nej, det så det anställer det. man ju dem man behöver, och, och finns det ett behov av arbetskraft så anställer man. Mm. Och de är ju de är ganska bra på att liksom se hur man kan effektivisera, liksom. så att det är ju inte direkt att det går åt det hållet att de bara, ja vi anställer massa fler folk, utan... Det är, det, känns men att... det är liksom pengarna skulle hamna i arbetsgivarens ficka ja. Och, i, alltså, och mm. Om man då tänker unga och nyanlända skulle mm. få det sämre. Mm. Och det är inte så här att den kategorin människor har det så där superfett. Exakt. Det var det jag tänkte komma till. Tack för att du mm. tänker likadant. Nej, men verkligen. Och det är ju mycket så här. Problem med otrygga anställningar. Jag, menar, jag känner jättemånga och Från när jag var, jobbade i butik och var och så Som har svårt att klara sig på sin lön På riktigt ja, Och då pratar vi om de lönerna som är idag ja. Och här vill fyra partier liksom sänka löner ytterligare Det är ju det är galet mm. Så känner jag Det är min spontana reaktion En ah, lång en djup, djup suck en djup. Varför ah. hatar ni mig? <laughs> Vad har jag gjort för fel? Herre och det är ju val snart också Jag ja, känner liksom att det, det här måste vi ju. Jag vet vilka jag ska rösta på ja. <laughs> Inte alliansen <laughs> Och det här måste vi typ snacka om tänker jag rösta Det är helt sjukt att, att det här förslaget ligger Och ganska många vet inte om det ja, hur, hur kan jag ha missat det? Alltså jag tycker att jag är väldigt väl uppdaterad. Jag har liksom nyhetsappar Och jag, jag, jag följer folk på liksom, Twitter Och jag försöker hålla koll på alltså, Allt som håller på Som liksom som it's going on. Nu tappar jag helt det som jag tycker för det, alltså det som är på gång i Sverige och liksom skillnader i det politiska. Att jag tycker att jag, att jag har väldigt bra koll på det, men det här har jag missat totalt. Jag tror jättemånga inte vet om det. Jag tror de flesta inte. Vet ja, men hur, mm. hur kan det inte vara en större nyhet att alliansen vill sänka? Alltså, hu hur kan folk inte prata om det här? Vi pratar om det nu. Ja, men förutom, yes. förutom <laughs> vi. Hur, varför jag inte. Oh. Nej, mm. okej. Okay. Mm. Nu har vi pratat om det och vi tycker det är bajs eh, Rösta inte på alliansen. Eh, tack <laughs> Word. Eh. Så, eh, um, Tack för mig ja. <laughs> Men ni snackar om fack på sommarjobbet Ja Jag har ju kört fack på sommarjobbet många år liksom När vi är ute och snackar med sommarjobbare mm. Gemensamt i LO Väldigt mycket så här, fackligt aktiva från väldigt många olika förbund mm. Som är ute och, och kör och Jag brukar ju hålla till i ja, Stockholms län Och området där mm. som jag bor där. Mm. Och en som vi gjorde Ett antal år som är typ det roligaste jag gjort nästan Det var och ut i skärgården. Och snacka med sommarjobbare liksom, på öarna. I Stockholms mm -hmm. skärgård. Ja. Och det var så himla kul. För man kunde besöka en, en kiosk eller ett kafé. Mm. Och så bara hej, nu vi är vi här och vill prata om sånt som är viktigt att veta när man jobbar. Mm. Och minen mm. på de man träffar. bara Vad är mm. ni här? Mm. Gud vad ja. roligt liksom. Mm. Eh, vad gör ni här? Ja, okay. <laughs> Mitt ut i ja. ingenstans. Ja. Men äh, jag älskar verkligen samtalen. Äh, som vi kan ta på facket på sommarjobbet. Mm. För det är ju det är inte så här. Det blir så konkret liksom mm. det är så här, Våra löner, våra villkor mm. Vad det faktiskt handlar om liksom. mm. Ja men eller hur Och det är verkligen så här, Vi har ju som mål verkligen träffa Alla som sommarjobbare mm. Sen kommer man ju såklart inte kunna göra det För vi är ute en begränsad tid Och liksom eh, Är någon kanske inte på plats just den dagen Man går in och besöker ett ställe liksom. Men vi, vi är liksom finkammar liksom, Varenda liten håla och mm. småort Till mm. liksom, de större orterna Och eh, vi eh, eh, Ja men vi som var då med LO Småland-Blekinge eh, på, på samma jobb. Så vi hade ju då eh, det var ju Jönköpings län, Kronobergs län Kalmar län och eh, eh, Blekinge. Mm. Eh, men vi var ju verkligen överallt. Vi ja. var inne på Astrid Lindgrens värld och på Eh, vad heter det här, Ölands djurpark och typ alla sådana här ställen Ja men precis alltså bara in på alla de ställena mm. och sen så varenda liten småhåla liksom mm. när vi var i Blekinge, alla de här eh, Olofström och mm. Sölvesborg liksom och så mm. så man går in Sölvesborg <laughs> Ja men det är verkligen fantastiskt och liksom just att man, eh, man träffar så himla många unga som inte har koll på att de har rättigheter liksom. ja. Man berättar för dem att de har rätt till semesterersättning Och de är så här semester vadå ja. Alltså det är det jag känner att jag verkligen kan störa mig på Att det finns liksom Som någon sån här allmän Tro om att ungdomar Inte bryr sig om liksom sina rättigheter Och de hänger koll på någonting Och det är ofta därför unga får såna pissjobb för att det är såhär, ja men de är unga Man ska bara liksom vara tacksam över att man har ett jobb När man är så ung och utbildad och allt det här Jag tycker det är sån bull Alltså vi unga, det, i för sig Är det inte så jättemånga var inte jättemånga unga som jag pratade med Som hade koll på vad som var ett anställdspotol Så att det är också därför vi gör den här podden För att det är viktigt att sprida kunskap Och liksom att mm. den, här, den här tron om att unga människor Inte bryr sig Och att unga människor bara är tacksamma Över att få liksom ett pissigt jobb Alltså Ta bort det Jag blir jättearg <laughs> ja. Det är väl klart som fan att vi bryr oss om våra jobb Alltså mm. jag är så trött på den här inställningen Att, att unga ska vara så tacksamma Mm. Vad är det för skitsnack? Alltså vi träffar ju folk som eh, jobbar, Alltså ofta är det jordgubbsförsäljare som har det värst liksom eh, Och där de står och liksom jobbar eh, Kanske 10 timmar utan att ha möjlighet att oh, gå mess. på toa ja. Men det är helt sjukt Sverige idag liksom, 2017 Och jättemånga, speciellt alltså, ungdomar som jobbar mm. I vissa fall barn till och med mm. Får inte det mest grundläggande Till exempel semesterersättning och mm. Jobba liksom utan rast. Mm. Och det är ju helt sjukt. Mm. Som du sa, Alexandra, man kan verkligen prata om liksom pissiga arbetsvillkor. Ja. Det är inte dåliga jobb, det är sjukt viktiga jobb. Liksom, och mm. det gör ju mycket pengar till de här bolagen som, mm. som anställer dem. Liksom, mm. Och de behövs ju verkligen, mm. vi behövs. Men eh, helt sjukt att människor ska behöva jobba under såna här villkor. Och så verkligen. pratar man ju om att man så här, tycker det är viktigt att unga har det bra och så vidare. Mm. Ja, ge dem vettiga villkor. Mm. Absolut och det är liksom ingen som heller ifrågasätter att så här, är det verkligen så här det ska vara ska jag verkligen sluta klockan två på natten och sen börja jobba igen på samma arbetsplats klockan halv tio Det är liksom ingen som ens det är liksom bara, nej men vadå det får det får det väl vara klart att ha ett jobb som att det ska vara någon alltså nej. Men stopp, och belägg. Man kan bli stopp väldigt, på belägg. Man kan bli väldigt upprörd när man jo. träffar på det här men jag måste också säga att faktiskt på sommarjobbet för mig är så här Väldigt eh, glatt ändå ja, Alltså det är så himla många som är glada Att få besök från mm. oss De är så tacksamma över att vi kommer Och liksom snackar med dem mm. eh, Och eh, det är så himla pepp Och det är så himla kul mm. eh, Faktiskt på sommarjobbet jobbet är verkligen eh, En superrolig grej Liksom mm. den kampanjen är Äh, och, bara, och jobba med det liksom. så att eh, Om någon lyssnare som inte har varit med liksom, Var med nästa sommar För att ja. det är så himla roligt eh, och, eh, Man är ju liksom ett gäng med, mm. alltså, Från de olika förbunden som, mm. Och man är ute liksom, tillsammans så, eh, Det är sommar, det är sol mm. Man tar någon glasspaus någon gång eh, Man pratar med så sjukt många människor eh, Och som sagt, väldigt mycket positiv respons mm. eh, Och sen... Eh, jag tänkte jag skulle eh, säga, jag gjorde en liten eh, galen grej detta, detta yes. året också på facket sommaren. Berätta. Eh, jag eh, var i Karlskrona var det? Nej. Vad var man då i Det är de kända för glass i eh, hela Karlskrona så att det var, var, var du väldigt... inte på glasjärden? Eh, jo, jag var nog Nej. Nej, nej. jag var på något annat ställe. Jag var på ställe, Men ja, det var väldigt mm. god glasjärven. Det ska till istället glasjärven. Ja. Ah. Ja. Ja. Där var det väldigt svårt att prata med sommarjobbarna kan jag säga, För att det var sån köl Det var kul, liksom, <skratt> <så långt skratt> säga för, Ja, och. Alltså gud De hade fullt upp där, där inne ja. uh, men, uh, ja, Jo men de hade kollektivavtal där i alla fall mm, det är bra. Uh, För att jag vet att det var någon annan Som käkade en glass där mm. uh, uh, Men uh, Jo, i alla fall jag och uh, Madeleine som jobbar på LO uh, Som ungdomshandläggare mm. uh, vi, vi borde ju liksom där för att vi, ingen av oss är därifrån. Så men när vi var där liksom och körde faktiskt som jag i Blekinge så borde vi i mm. Så vi fick ju liksom roa oss mm. efter arbetsdagen, bäst mm. vi ville. Mm. Och då kom vi på det att vi, vi tatuerar oss. <laughs> Vi, vi jobbar ju båda fackligt Vi brinner ja. för det här ja. Vi måste märka oss för livet nu wow, va? Vad tatuerade ja. du Har ja, du märkt för livet? Jag är märkt för livet det är Väldigt dramatiskt. Visst? Ja men eller hur? Ja, vad, vad gjorde du för tatuering? Äh, ni som lyssnar kan inte se detta Nej. Men alltså jag har ju typ täckt min kropp i tatueringen Så alltså ja. det är inte jättebyggd för mig att göra en tatuering Egentligen <laughs> äh, Men Madde hade ju bara en tatuering Sen innan tror jag Ja. Men vad skrev ni? Berätta Vi skrev, vi ville göra en facklig tatuering ja. eh, Och eh, då så Ville vi göra något typ av eh, citat Eller text eller sådär mm -hmm. eh, Och då så försökte jag tänka så här: Vad finns det för citat Och så kom jag att tänka på en eh, Billy Bragg-låt eh, Som heter There is power in a union ah. Så vi tatuerade There mm. is power in a union Så jag nice. har det, det står på min ankel Wow Ja här snackar vi riktigt, vad kan man Ja, alltså. alltså vi är så dedikerade ja. Men det var roligt, det var jättekul um... Vilket sjukt grej Ja, mm. det är sånt som händer mm. När man, man får som pepp av faktiskt som sommarbetet som man springer ta till sig Är det lite som en Som liksom en grej att man har sig En, två gånger att man vill ha mer Ja Tycker du att det är skönt att dig? Eh, ja. Typ, ibland kan det vara det, på ryggen kan det vara lite skönt så mm. Det är lite typ nästan som att bli kliad, fast mm. ändå inte. Men, eh, men jag har nog ganska bra smärttröskel så där. Ja. Eh, men jag tog till mig faktiskt i fredags också. Yes. Ah. Ja, så. Jag gjorde på magen som är typ känt för att ett av de värre ställena. Story uh. the fucking generation? Oh, uh, alltså... Uh, Tack för det, ändå, jag skulle, det skulle no. vara en överraskning. Oh, förlåt. Uh, nej, uh, jag uh, gjorde en tiger. Gud, <laughs> uh, oh, wow nej, Jag gjorde en tiger på magen. Tiger. Men, Men jag, jag tänker det? på det här med, med facket på sommarjobbet mm. för att verkligen, alltså, det är ju, vi är ju ute som med våra, vi har ju fackliga förtroendevalda och vi själva varit i allihopa och, och nu jobbar du och Kristina liksom för ett fackförbund. Men Alexandra du är förtroendevald. Ja. Alltså vi är ute och, och träffar eh, kollegor. Och vi träffar medlemmar. Och vi kör upp sökerier. Och det är ju skitviktigt. Och det gör vi hela tiden. Mm. Men just det här att träffa typ, sommarjobbare överallt. Mm. Mm. Alltså träffa de som faktiskt ska bära upp det här landet. Och de här unga människorna som kommer jobba i 40-50 år. Mm framöver, det är så viktigt. Ja. Och jag håller verkligen med om den här känslan av att så här, tacksamheten inför att kunna snacka med, mm. med en facklig och bara prata om så här, vad är det som mm. gäller egentligen? Mm. Mm. Det är sjukt många som inte vet typ mm. att anställningsbevis är, som mm. inte har fått sin semesterersättning. Alltså det är verkligheten idag. Mm. Ja. Men jag tycker det är så, alltså det, för man pratar väldigt mycket om att eh, alltså den curlade generationen och så här typ, dels att eh, de som är i din ålder nu mm. Alexandra så här, runt 20, att de skulle vara så curlade och mm. att de som kommer nu liksom efter det också är super supercurlade, mm. och att det är men jag, jag ser en annan bild också. Liksom. Alltså, det kanske kan stämma till viss del. Men jag ser en bild av liksom, ungdomar som lär sig att eh, ta skit är, är helt normalt. Liksom. Ja. Att man får, man får vara tacksam mm. för att man ens får ett jobb. Liksom. Mm. Så nej men skit är att du ska ha lunchrast eller kunna gå på toan. Liksom, för att du ska vara glad att du ens får ett jobb. Ja. Mm. Och det är liksom... Eh, den känslan, alltså det är ju verkligen, det känns inte alls bra. Det känns nej. som att, eh, att vi bara pratar om att, att alla är så krullade. Men jag mm. känner så här: Nej, men folk eh, lär sig liksom att mm. ta skit. Och Vi mm. måste ändra på det. Vi ja. måste få dem att liksom stå upp för sig mm. själva. Men när jag tänker på det här: alltså jag håller verkligen med dig. Och det känns, samtidigt är Sverige rikare än någonsin mm. som det här är verkligheten. Mm. Och jag tänker att så här, för 30-40 år sedan. Ja då var det nog lite lättare att få en bostad än vad det är idag uh, yeah. För 30-40 år sedan kanske man kunde få ett jobb Som i alla fall gav en grundläggande anställningstrygghet mm. Även om man var typ 19 Så kanske det inte är idag mm. då, curlad generation? Ja, ja, idag har vi människor som behöver kämpa för att få det mest grundläggande oh, så, så. Och inget kommer gratis Om vi inte hade haft den fackliga organiseringen vi har i Sverige Tänk då hur hade det hade stått då oh, Och vi har ändå stora mm. liksom, stiger vi behöver ta mm. nu mm. Oh, okay. Nej, men med de här popper. kloka orden mm. eh, Och med den här <hör> nästintill Aggressiva tonen <hör> Så tycker jag att vi kan runda av Dagens avsnitt eller vad tycker ni? Ja, ja. Om, eh, om det har kommit upp några frågor som ni har fått under eh, det här programmet så får ni jättegärna skicka in ett eh, mail till oss. Eh, the fucking generation punkt. Nej, inte punkt. Ha, stoppa pressen. Mm. <laughs> <laughs> det börjar om. The fucking generation snabbolag i mejl.com. Dot, com. Eh, dot com, yeah. eh, Vi har också en Facebook-sida som ni gärna får gå in och eh, gilla. Eh, the fucking generation. Eh, ja... Nästa avsnitt kommer om två veckor. två veckor. Vissa Så... inte. Nej. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hars igenom två veckor. Hej då! Hej då!